Dobro, če smo boja manj vsi, uh, bi počasi začeli z, z drugim poglavjem današnjega večera, kot ste verjetno seznanjeni z predavanjem gospoda magistra Francija Pilca z naslovom odprta koda vluči maksele tevije produkcije. Uh, Najnekač se že kar začetku zahvalim gospodu Pilcev, da je ponudo to predavanje, ki je nekako, po nekem naključju so upadalo z našo idejo, ki smo že imeli na začetku, ko smo sestavljali ta program, da bi naredili en poseben večer posvečen public domain filmom. Kasneje se to nekako razširilo, da smo zadevo razširili tudi na kodo, pa ne samo zaradi tega, ker je pač gospod Pivec predlagal to predavanje, ampak nekako se celotna produkcija filmska, celotna, ta bolj od 200 nekako premika v smeri interneta tega da postajajo filmi vedno bolj ne delo samo enega avtorja, ampak nekaj vrste miksi številnih predno poznate že te neke internet logike, v kateri lahko ti nek film obdeluješ, pa potem nekdo drugi nadeluje naprej ali pa mogoče celo paralelno. Skrat ogromno nekih načinov v prakse ki nam jo danes sodobna tehnologija omogoča, da stvari počnemo drugače, kot so to počeli v preteklosti. Seveda pa to prinaša samo tudi ogromno problemov, posebej, ker živimo v svetu, ki je nekako bazira na vse, na lasnini, na konceptu lastnine. In intelektualna lastnina je odnegdaj bila velik problem, kot se bomo si zavedamo, v svetu pa v obdobju interneta pa seveda to še toliko bolj perečo. Uh, konflikti seveda nastane tako, ko nekdo poskuša te stvari ohraniti v uh, terminih, ki so veljali pred tem obdobjem. Uh, in jaz mislim, da danes se ravno nahajamo v, na neki prelomni točki, ko se te stvari lomijo, uh, verjamem in sem prepričan, da v pozitivno ustvarjanje in kreativnosti, Kako te stvari izgledajo z strani ali pa z perspektive nekoga, ki se z tem vprašanjem, z vprašanjem informatike, računalništva in tako dalje ukvarja, bo manj celo življenje, pa verjamem, da nas bo gospod Pivec pač povedal. Izvolite. Robi, hvala. <clears throat> Najprej moram priznati, da mi je žal, da nisem bolj mislil na to, v kakšen kontekst bo to predavanje padlo, ampak me je predvsem vodila uh, neka izkušnja, predavanja, ki ga je imel Debenjak o marksizmu in gospodarski krizi, ta trenutek, ne, ker tam smo se tudi izmislili tole eh, temo, ki bi naj ne bila nek pač korak na, neko, na nek teren, ki je, kjer lahko aktualiziramo pravzaprav marksistično eh, misel. Tako da se oproščam eh, tistim, ki ste pričakovali, da bo stvar zelo prepletena z eh, današnjim dogodkom pred in po tem predavanju. Čisto brez zveze pa ni, ne? tako kot je zasluto tudi e, Robi in povedal v uvodu. Najprej bi moram ne dve terminološki zadevi pojasniti. E, mi v angliškem jeziku govorimo o free software in o open source. E, free software je seveda starejša, e, starejši izraz, starejši termin, in izhaja iz Free Software Foundation, ki jo je leto 1985-1980 ustanovil Richard Stallman. Open source pa je začel uporabljati Erik Raymond 98. v zvezi z Open Source Initiative. Obstaja določena vsebinska razlika, ker je pri free Softveru izrazito povdarjena svoboda uporabnikov Pri open source pa to ni tako bistveno, ampak je v spredju kompatibilnost z poslovno logiko, kako se ta dejavnost da cepiti in preplest z komercialno dejavnostjo. Ne glede na dve imeni in na pogoste notranje polemike, ki so včasih zelo ostre med obema skupinama, Pa gre vsakem primeru, in kakor za eno samo gibanje, kar se pokaže takoj, ko je treba odprto kožo obraniti pred Microsoftom. Takrat je cela fronta enotna, in ni nobenih razlik od zadaj. V Evropi to terminološko zadrego običajno rešujemo tako da upoštevamo oba termina in rečemo, ker free, open, software eh, ali pa source, eh, ker se je pa še pojavil še nek tretji izraz eh, Libre, pa še tiste L dodamo noter, pa rečemo Floss, tako da so vsi zadovoljni in v bistvu mi v Evropo te, eh, tega razhajanja ali pa polemike nismo Preuzeli. nas to ne eh, preokupira. Eh, no, jaz pa bom uporabljal izraz eh, odprta koda ali pa odprto kodna eh, programska oprema, eh, kadar pa pišemo o tem, pa s skratico si pomagamo, rečemo OKPO. Eh, eh, no, druga, druga stvar, drug termin je pa eh, Marksova teorija produkcije, Ki, za katero moram priznati, da sem si ga sam izmislil. Marx ima re, več teorij, ampak kot je recimo teorija alienacije in e, še kaj, ne, ampak o teoriji produkcije pa res ni e, govoril. Ne. E, ampak jaz sem s tem nakratko poimenoval njegove analize produkcijskih načinov, e, kot jih je podajal v različnih tekstih, predvsem pa v Grundrisse in v kapitalu. E, ta kapitalistični produkcijski način e, razdvaja neposredne proizvajalce od produkcijskih sredstev in rezultatov dela, ki jih vsakem primeru nadzoruje vladajoči razred kot privatno lasnino. Na te podlagi kapitalisti nastopajo kot organizatori industrije, v kateri posamični delovci ponujajo svojo delovno silo po ceni lastne reprodukcije. V glavnem se tukaj ta cena formira oziroma ostavi. Eh, odnos med delavcem in kapitalistom se spostavlja pravno gledano kot prostovoljno pogodbeno razmerje, v katerem se delovna sila plačuje po menjalni vrednosti, ki pa ne upošteva specifičnih oblik dela in usposobljenosti, ampak le abstraktno delovno silo, kot pravi Marks. Delavc s pomočjo produkcijskih sredstv v kapitalistivi lasti proizvaja blago, ki je, takoj postane kapitalistova last in taga realizira na trgo po vrednosti, ki mora biti višja od proizvodnih stroškov, zato kapitalistu prinaša presežno vrednost ta profit ni rezultat čaranja na trgu, kot to kapitalisti, ampak zdaj včasih smo to govorili o nekih kapitalistih tam nekje, ne? druge, ampak zdaj imamo, jih imamo tu med seboj, ne? tako da je stvar eh, bolj iz mesa in krvi, ne? se pravi, ta profit ni rezultat čaranja na trgu, kot pravijo kapitaliste, ampak je posledica izkoriščenja delavcev v proizvodnem procesu, kar je dokazano z delovno teorijo vrednosti v marksizmu. Marks v kapitalističnem produkcijskem načinu odkriva eh, njegova notranja proteslovja, koncentracijo lasnine in padajočo profitno stopnjo, kar nakazuje, da se bo kapitalizem nekoč izpev. Ne. Eh, današnji autonomisti eh, se bomo z njimi sedaj še danes posebej ukvarjali, so kritični do, te, do tega demobilizacijskega determinizma pri Marksu in recimo Antonio Negro, Negri in Hart v eh, imperiju razkrivata globalizacijo v povezavi z ekonomskim liberalizmom kot neko novo strategijo kapitala, ki mu omogoča, da ne nadzira zgolj produkcijskega načina v tovarni, kot ga je poznal Marx, ampak celokupno družbeno tovarno, kot pravi negri, medčloveških odnosov in vsakdanjega življenja, toliko, da vemo, o čem, kaj bomo skušali konfronterati ne, v današnjem uvodu oziroma potem v razpravi. Daj, če sem rekel, da se prav dobro navezujem na uh, uh, tisto predavanje Debenjaka o krizi, o aktualni krizi, bi povzel iz tistega predavanja, da je stališča Marksove analize ta kriza lahko samo fikcija. E, ima seveda zelo realne posledice za mnoge ljudi zelo tragične posledice, ampak ostaja fikcija, ker pač nima realnih korenin. Po Marksu se prava kriza spočne vedno v produkciji. E, to ne pomeni, da nam marksizem o tej aktualni krizi o teh sedalnih razmerah nima kaj povedati. Se nam pomaga odkriti e, tisto, kar sta napisala Nitzan in Biler, kar se mi zdi zelo provokativno in je lahko pravzaprav glavni eh, dinamit naše današnje debate, da je obstoječa kriza pravzaprav patent za dodatno akumulacijo kapitala. Eh, morda je to tudi odgovor milijonom ljudi, ki so pred dvema desetletjama zdrveli v kapitalizem, tudi zato, ker so jim obljubljali met in mleko, česar noče nihče plačati, sedaj nihče plačat, ne. Krasen izgovor ne, za vse te ruse, poljake, čehe, slovence in tako dalje, ne? baltiške gor narode, pa je ta gospodarska kriza. Jaz mislim, da se moramo, da bi imeli cel kompletno kvir za obravnavo na nek način vrniti v gibanja konec 60-ih, kot veste zame, pa to ni nobeno eh, nič nenavadnega, ker, sem tam, ker od tam izveram. Eh, in ta gibanja so bila izraz ljutnje, da se je začela družba v temelju spreminjati. Eh, ko razmišljamo, kaj je pravzaprav napovedovalo to tektoniko, eh, Postanemo pozorni na informacijsko tehnologijo, ki je prav okoli leta 70 eh, doživljala paradigmatske eh, premike, eh, ki so narekovali, napovedovali in določeni meri že omogočali kulturo svobode, individualne inovativnosti, ne neuvirane komunikacije in pa popolnoma sproščenega podjetništva. Konzervativne sile so se takrat hitro zganile, še posebej v komunističnem bloku, kjer so popolnoma zablokirali razvoj nove tehnologije in ne da bi v jaz kaj dosti razlagal in argumentiral, bom rekel, da je točno to povzročilo propad socialističnega bloka. Zgleda sicer malo prepotentno, ne, da to, da Rusi niso hteli sprijeti e, e, pisijev ne, in nihče v vzhodnem bloku ni, e, in so za internet rekli internet, ne, e, da je to pripeljalo do propada celega, in, celega vzhodnega, e, vzhodnega imperija. Ampak tako to je, sem prepričan, da temu tako je. Manuel Castels je v svoji res temeljni trilogiji The Information Age, Economy, Society and Culture. Jaz mislim, da je ta knjiga v treh velikih, debelih delih primerljiva z kapitalom, recimo na začetku kapitalizma, ta pa na začetku informacijske družbe, je na teh podlagah utemeljil prehod iz industrializma v informacijalizem. Skratka, v tem letu, v tem obdobju se začne ta eh, globok in bistven prehod za družbeni razvoj. Ne, za razliko od industrializma, s katerim se ne bomo prav posebej seveda okvarjali, katerega cilj je bila maksimalizacija eh, outputa, Večja, večja in večja proizvodnja, ne? za namenom, namenom pospeševanja gospodarske rasti, je cilj informacijalizma maksimalizacija znanja, za namenom, če že hočete, trajnostnega razvoja. Kratka, tu ni več hlastanja po več, vse večji in večji produkciji. Prehod po so seveda ni gladek in ne bo gladek in doživljamo in doživljali bomo zelo boleče konflikte, recimo naslednje. Svet dela se razgrajuje na individualno nastavljene, ne na informacijske delavce, in na kolektivno obladovanje ter nadomestljive generične delovce. Ko rečem informacijske delovce, mislim na en velik spekter, to niso računalniki, ampak en velik spektr poklicov, ne, ki obdeluje informacije, zbira informacije, recimo vsi v bankah pravzaprav so informacijski delovci, ker tisto, da oni tudi narštejejo, ne, da, imajo, da si mažejo roke z tem, to je popolnoma ne. To lahko končno tudi mašina naredi, ampak njihovo je, da lovijo informacije o financah, da te informacije o financah obdelujejo in da jih plasirajo, ne? To je In so to informacijski delovci. Knižničari so informacijski delovci, ne? učitelji so informacijski delovci. Zdaj, ta spektr informacijskih delavcev je zelo velik in Daniel Bell je že precej časa nazaj, ne? pred 30 leti, ugotovu, da je v Ameriki ta kategorija delavcev pravzaprav presegla 50% zaposlenih. In je na tej podlagi rekel, ne nastopa doba informacijske družbe. Ne kot neko utopično napoved, ampak se štev je. In tisto, kar je dobil ven, je bil rezultat, večina ljudi se pravzaprav ukvarja z predelovanjem informacij. No, in te majo neko prednost, ne, Ostali so odvečni, postali ne? in ta generični proletariat je dejansko v tistem trenutku izgubil vse šanse. Ne? Lahko si obleče uh, rdeč polivinil, gre na ulico, ne? lahko tudi uh, kakšne so vse posnamejo na televiziji in tako dalje, ampak šans uh, ni nobenih, resno jih noben več nejemle, ne Druga taka zadeva je da se dogaja socialno izključevanje velikih segmentov družbe, to povezano s tem, ne, ki niso pomembni ne kot delovci, ne kot potrošniki in so ob vsem tem še lahek plen uh, političnih manipulacij. Če vi iščete uh, recimo tistih 15% ljudi, ki bodo šli za vsako najbolj noro politiko ne, in jih boste našli v tej kategoriji, ki bi morali biti najbolj pametni ne, in najbolj kritični ne, do, do razmer, ne, oni so najbolj vodljivi. Ne. Grejo za vsakim, ne, ki ne vem, karkoli naklada. Ne. No in tretja taka konfliktna situacija je, da se Večini razumljivi in večini pregledni nacionalni trgi ne, utapljajo v tržni logiki globalnih mrež, ki jih večina med nami ne razume več. Ne ve več, kako pravzapoto ta, ta, ta trg v globalnem smislu eh, funkcionira. V tej situaciji večina ljudi čuti nek nedoločljiv, večdimenzionalni iracionalen strah, ki ga kanalizirajo približno takole, ne, priseljenci, to so tisti, ki od nekot prihajajo z zaselitvami narodov, recimo, da lahko to usporednico naredimo na rimski imperi. Ne. To je enako revščina, to je enako kriminal. To je enako brezposelnost, to je enako večji davki, to je enako negotova eksistenca za vse. In velik del ljudi se hitro opredeli za politične programe, ki imajo nek skupen naslov, mi proti njim. In takšno ksenofobno ideologija je zelo težko Iz zelo težko je najti nadomestilo eh, zanjo, čeprav vemo, da bi ta prava stvar bila na takšen ali na, dru, na drug način eh, sprogramirana prizadevanje za kvalitetnejše eh, življenje, ki vključuje eh, varstvo okolja in tako dalje, ampak to je zelo komplicirana ideologija in zelo težko je pridobiti ljudi za zanjo. Ko Kastels analizira to situacijo, se mu razdeli ne, družba na dve identiteti, ne, na neko lokalno zakoreninjeno in obrambno naravnano identiteto in na globalno usmerjeno projektno identiteto. Eh, lahko seveda sami eh, hitro sklepate, da prva vključuje razne nacionalizme, verske fundamentalizme in cel spektr etnocentričnih in podobnih civilnih gibanj. Eh, drugo pa se upira na novo pojmovanje prostora. Ne? Vse je dosegljivo. Smo državljani sveta. Eh, časa Ne? E, e, vse se dogaja hipno, tukaj, takoj. E, in seveda tehnologiji, ki so z tema obema kojmovanjema e, povezane in jih pravzaprav e, omogočajo. E, in e, ta, e, ta druga identiteta e, se organizira v globalnih družbenih gibanjih da je čas prelomen, eh, bi lahko sklepali tudi poštevilo prerokov, ki se pojavljajo. Tako je vedno v zgodovini, kadar imate maso prerokov, ne, pomeni, da, da je to napoved res nekih sprememb. In ti preroki krožijo po svetovnih medijih in govorijo stvari, ki bi jih masa poslušalcev rada povedala sama, pa bodi si naupajo ali, ali pa ne znajo. So dobri in so slabi preroki, vsi pa sporočajo neke simbole in celo sami predstavljajo neke e, simbole. E, ene častimo, druge palovimo po afganistanskih e, gorah. Ne. Ali pa pa ka, no, je, Nam je v ponos, slovenci, da imamo tudi enega takega preroka, med njimi ne in da je to naš slavoj, ne, ki ima gotovo ta, ta status in ta eh, nimp globalnega preroka. Ampak bolj kot te preroki ne, so vplivne in pomembne globalne mreže, eh, ki delujejo preko spleta in generirajo in distribuirajo nove kulturne kode. E, mi bomo pač v tem našem predavanju skušali preveriti, ali nam lahko Marx pomaga razjasniti logiko sedanjega trenutka kapitalizma. Za Marksovo optiko bomo poskušali predstaviti družbeno vlogo odprte kode in na tej podlagi bomo probali zaključiti ne, z napovedjo nadaljnega razvoja kapitalizma, katerega del smo tudi sami. E, to ne bo zdaj kakšen kurs o, o, o Marksu, ampak jaz bi vas rad samo nekak za začetek napeljel na to, ne, da se je Marks od mladih nog ven ne, skušal Rešiti iz Heglovega smrtonosnega objema tako, ne, da je Heglova pojem nadomestil z delom. Potem, pa je se, potem je pa opazoval ne, in umno analiziral, ne, kaj, pa se, kaj se pa dogaja, kaj, se, kaj so pa posledice te, te zamenjave. Jasno je, da je delo splošno določilo človeka, da je njegova specifična narava ki je objenem tudi najvišji domet narave nasploh. V ekonomsko-filozofskih rokopisih 44. a pravi, da je produkcija, pravzaprav reprodukcija narave. Je način vračanja narave same k sebi v formi spoznanja. Človek v produkciji troši naravo in v procesu opredmetenja tudi lastno naravo. Se razdaja. Če ne dela iz lastnega zgiba, ampak za kapitalizma, za kapitalista je velika verjetnost, da ta produkcija ne bo vračanje narave samek sebi, ampak bo protinaravno delovanje. Kapitalist za takšno produkcijo ne potrebuje celotnega človeka, ne? on potrebuje samo delovno silo. E, Marks je v Grundrisse, to je 1757, fanatično iskal najenostavnejšo obliko dela, e, v kateri bi še bili, bilo delo glave in rok združeno. E, Par let kasneje, v prvi knjigi kapitala, 67., 60. mu je pa že jasno, da v kapitalizmu takšna oblika dela ne obstaja in da je možna samo kot neka abstrakcija. V resnici obstaja le generičen delavec, katerega edini skupni imenovalec je potreba kapitala po delovne sili. To je ironija, ne, da je kapital edini skupni imenovalec vseh delavcev, e, po kterem so oni pravzbro to, kar so. E, e, absolutno delo delovca v svetu dela, kot pravi on. O čemer je razmišljal e, dosti sprej v ekonomsko-filozofskih rokopisih, je uresničljivo samo pod pogojem, če se delavec reši kapitala, če se osvobodi izpod oblasti kapitala. Prav v zvezi s tem je Marksa celo življenje zanimala tehnologija, ki jo je že v pariških rokopisih označil kot analitiko dela, Bil je prepričan, da bo prav razvoj tehnologije bistveno prispeval k ponovni združitvi individualnega delavca in generičnega delavca oziroma umskega dela z ročnim delom. Tudi v Grundrisse se zelo veliko ukvarja z avtomatizacijo, pri kateri bo človek nadzornik in regulator osamosvojenega procesa dela kot zelo moderno zadržanje današnji čas, bi rekli skoraj, ne? tam piše Marks. Bistvenega pomena je prosti čas, v katerem se porajajo tako imenovane višje dejavnosti. Tukaj je Marks pričakoval transformacijo procesa dela in nastanek carstva svobode. Zgolj v prostem času se namreč delavec sam odloča o vstopanju v neposredni produkcijski proces in o tem, kako bo nastopal v družbenih, političnih, organizacijskih in drugih odnosih v skupnosti. V pariških rokopisih je te više dejavnosti izenačil z raziskovalnimi dejavnostmi, povezanimi z eksperimentiranjem v tehnologiji. O tem ponovno govori kasneje tudi v Grundrise, kjer je za znanstveno dejavnost uporabljal zanimiv izraz dejavna znanost. Ne znanstvena dejavnost, ampak dejavna znanost. To ni več le teorija, ki razsvetljuje pod praksi, ampak je praksa, ki je prepojena z teorijo. Ni neutralno razmišljanje o predmetu nekje zunaj, eh, znanosti zunaj sebe, Ampak je to organiziranje prakse, njeno racionalno funkcioniranje, ali kot je napisal, pa smo zelo blizu s tem računalništvo, o kterem se sveda ni sanjalo, napisal je, to je stalno in sprotno preračunavanje podatkov. Marks je to delal peš, ne, in tisti, ki ste po filozofiji hodili, pa ste morali marksizem poslušati kot predmet pa x pa, pa, pa, skozi tisto koliko metrov diceve izdaje Marksovih zbranih del, veste, da je ena cela knjiga, šesto strani, so same Marksove matematične analize. Prav, strani, napisati šesto strani matematike tudi ni kar tako. Ne? In to je imel on v, to se je vadil, to je poskušal, ne? da bi s pomočjo tega stalno in sprotno preračunaval podatke, o tem, kaj se v družbi godi. Danes bi mu bilo lažje, kot si lahko mislite. Kapitalistični produkcijski način je više dejavnosti, kot, narekovaj, kulturo, od trgov, od materialnega dela. Marks je prispeval nesporno genialno analizo posledic tega ločevanja, Pravzaprav zoprstavljanja, ugotovil je, da se to nasprotje zaostruje sorazmerno potrebi tehnološkega procesa po nadomestitvi enostavnega delavca z multipliciranim delavcem. Ampak ena zgodovinska ironija pa je, da so ta smrtonosni prepad med kulturo in produkcijo najbolj poglobili v socialističnih družbah z ideologijo baze in nadstavbe, ne, kot se še spomnite morda tega. V teorijah presežne vrednosti je Marks ponudil jasen sklep, da je danes še ki je danes še kako aktualen, po sili razmer, pravi Marks, bodo kapitalisti morali vključiti kulturo v produkcijski proces, vendar bodo to skušali narediti na način, da si bodo podredili tudi prosti čas in v njem nastajojoče više dejavnosti. Se bomo k temu še vrnili. Najhujša sprevrženost kapitalistične, kapitalističnega produkcijskega načina je v tem, da kapital nastopa kot temelj proizvodnje, vse drugo pa je le zaradi njega, je tam le zaradi njega in po njegovi zaslugi. Samo kapital je produktivn, človeško delo pa je povsem na koncu pomembnosti, kot še potreben dodatek orodje. In če se vse dogaja zaradi kapitala, je sleherna prisila, k povečevanju presežne vrednosti, soveda moralno opravičljiva in upravičena. Proizvajalna sredstva oziroma tehnologije so le derivati kapitala in zelo malo je pomembno, da so obenem tudi dosežki neke ustvarjalnosti, nekega ustvarjalnega dela. Zakaj je to malo pomembno? Ker se v trenutku nastanka, iznajdbe, odkritja, ne, takoj spremenijo v intelektualno lastnino, ki si jo prisvoji kapitalist. Tako nastanejo znanstvena odkritja, zgolj orodja kapitala, in če je to v njegovem interesu, bodo ostala skrita v predalu. To se dogaja z vsemi odkritji in tehnologijami, ki bi eventualno zmanjšala kapitalistov nadzor nad produkcijskim procesom. Marx je v sveti družini obželoval da se v vsem tem mnogi strokovnjaki, kot pravi Marx, čisto dobro počutijo v odtujenosti. In jih niti malo ne peče vest, ko nastopajo kot valpti v procesu podrejanja delavcev. Čeprav je, jo je v svojem času lahko le je Marks v teorijah presežne vrednosti zelo dobro opisal nematerialno produkcija kapitala, pri kateri sodelujejo umetniki, znanstveniki, zdravniki, učitelji in tako dalje. Seveda pa ni mogo vedet do kakšnega dominantnega obsega se bo ta produkcija pouspela. Danes so to glavni apologeti kapitalizma in zanesljivo niso kultura, ki jo je Marx videl kot napoved carstva svobode. In zdaj poskušajmo še na nek način ob to postaviti odprto kodo. Odprta koda je nov družbeni politični in ekonomski pojav z naslednjimi značilnostmi. Je nova oblika produkcije, ki je neločljiva od interneta in skupaj z njim spreminja naravo dela, interaktivnosti in distribucije je nov odnos med družbeno skupnostjo, kulturo in ekonomijo. Odprto kodna skupnost temelji na lastnih pravilih in vrednotah, ki se ne podrejajo ekonomski logiki. Odprta koda je dejansko eksperimentalna produkcija, ki se upira na novo pojmovanje lastnine, ki ne izključuje nelastnikov, ampak razširja tako pošteno rabo, fair use, to je lasnost eh, odprte eh, kode in sploh ne varuje lasništva. V smislu njihovih licenci in tako ni varovanje lasništva, ampak usmerjanje distribucije. Odprta koda se končno ne omejuje na programsko opremo, ampak je model za produkcijo in distribucijo znanja na vseh področjih. Odprtost kode je stvar svobode, ne, ne cene. Ko govorimo o odprti kodi, jo je treba razumeti kot svobodo govora, ne kot, se upravičujem, kot brezplačno pivo. Ne? Brezplačno pivo ni odprta koda, ne? svoboda govora je odprta koda. E, običajno, v zvezi s tem, navajamo štiri svobode pri odprti kodi. To je svoboda uporabe za katerikoli koli namen. To je svoboda, nulta svoboda. Nulta zato, ker so si jo na koncu zmislili, ne? odkrili. Ne? In zaradi tega so jim... Je pa najbomemnejša in so ji morali dati potem ničlo. E, druga je svoboda dostopa do izvorne kode zaradi dopolnjevanja. To je svoboda ena. Potem je svoboda redistribucije kopij, to je svoboda dve, in svoboda izdelave in distribucije novih verzij, in to je svoboda tri. Motivacija za odprto kodo je povezana z pripadnostjo skupnosti, ki je odločena izdelati najboljšo programsko opremo in imeti od tega praktično korist, v tem ni nobene, ne sme biti nobene dileme, In še ena reč je, pri tem uživati zadovoljstvo. Te tri stvari so pravzaprav karakteristika odprte kode, najboljši, koristni in srečni pri, pri, pri eh, celem poslu. Raziskave ponujajo približno nasledno tipologijo razvijalcev odprte kode. Tretjina je, jaz, jaz bi jim rekel, partizano ih motivira njihova trdna vera, da programska oprema mora biti v vsakem primeru odprta. To je povezano z akademsko tradicijo, ne, ker je jasno, da vsako odkritje letiš tako je povedati vsem. E, in brez tega ni akademskega okolja, ni znanosti, ni univerz, ni vse skupaj, in, in v zadnjih, kot se tudi ni civilizacija. Ne. In zaradi tega, ker smo prej na začetku, pred prejšnji srečeni govorili o copyrightu, ne? copyright je verjetno ena največjih nesreč, ne? ki si jih je človeštvo nakopalo ne? na glavo, eh, ve škodo svojega duhovnega razvoja. Tretina je torej takih partizanov, petina je ekspertov, ki uporabljajo odprto kodo, ker je za določene funkcije absolutno najboljša. Četrtina je entuzijastov, ki delajo z odprto kodo, ker je veliko bolj zanimiva od drugih pristopov. In manjka še ena petina, in ta ena petina jih jaz imenuje firbci, ne, ki morajo preizkusiti tudi odprto kodo. Če vse sprobajo, morajo še to eh, sprobati. De, odprta koda je zaradi svoje neekskluzivnosti in nerivalskosti tipično javno dobro. Ne, in se izmika običajni ekonomski logiki. E, javno dobro od odnegdaj spremljajo dvomi, ne, da bodo iz skupne sklede jedli tudi takšni, ki vanjo ničesar ne prispevajo. Posebej pri Slovencih je to nekaj groz. Ne, ne, ne morajo spati zaradi tega, ko, e, ker obstaja odprta koda. Pri odprti kodi so v skupni skledi kreacije programske upreme in če jih zaužijajo tudi takšni, ki recimo še niso prispevali svojih dosežkov, to pač ničemer ne zmanjšuje zadovoljstva uspešnih kreatorjev. Dokler je Karkoli v skledi, je vse skupaj zelo, vse skupaj funkcionira brez eh, problema in te eh, stranski odjemalci ne predstavljajo nobenega problema. Zdaj, sveda s kramarsko logiko, ne, tega ni mogoče nikoli razumeti. Ne, in, eh, ekonomija besni je ob eh, odprti kodi. Ključ odprte kode je sodelovanje, ki temelji na prostovoljnosti pristopa in odstopa. Razkol med sodelavci je nenehno prisotna možnost. In v primeru Unixa, tiste, ki ste se s to zgodovino kje ukvarjali, je prav ta raskol odločilno vplival na njegov razvoj in usihanje. Linuxo ga škodoželjnežji škodoželjne napovedujejo že od prvih začetkov, da bo do, razgo, do razkola prišlo, e, vendar vedno znova zmaguje formula sodelovanja. Zmaguje kultura skupnosti, ki temelji na novi vrsti lastnine nad kodo. Skupnost je razvila svoje vrstno samoupravo z jasno določenimi funkcijami ustanovitelja, njegovih namestnikov, zdrževalcev, akreditiranih razvojnikov in sploh vseh pingvinov, ne, kot jih oni eh, imenujejo. Vse te vloge izhajajo iz eh, ne, nespornih kompetenc teh ljudi in ne iz morebitnih političnih koalicij. Ne. Vse komunikacije v skupnosti so dosledno javne. Vse je na eh, internetu, kar omogoča neizprosno kritiko in najpomembnejša iznajdba Linusa Torvalca da jansko ni njegov kernel isto kar je kot diplomant napisal, da je lahko sprintal si svojo diplomsko nalogo in kar dan spoznamo kot Linux. Ne. Ampak je prav ta kooperativa. Uh, ki jo je vzpostavil in ki jo vzdržuje in ki je sveda brez interneta, brez svobodnega interneta ne bi moglo biti. To, da, je, da, da se tu pojavljajo ni močni ego, egi, ne, <kuh> uh, za skupnost, pravzaprav, ni noben problem. Uh, dokler je, V skupnosti onemogočena zloraba pozicije moči za osebno okoriščanje v smislu prizna, prisvajanja rezultatov drugih. Izkoriščanje, eksploatacija je v odprti kodi nemogoča, prepovedana, eh, nespremljiva. Tu zdaj si lahko že slutite, ne, ve se odprta koda razlikuje od klasičnega kapitalizma. Ne? Programska oprema je zelo kompleksen proizvod, to vsi vemo. Ne? Recimo Red Hatova verzija Linuxa ima preko 30 milijonov vrstic kode. Če kaj takega razvijajo v zasebni firmi na klasični način zaprte kode, gre vsaj polovica resursov za različne kontrole. Pri odprti kodi je uveljavljen pristop modularizacije, Ki ga podpirajo sistemi za upravljanje izvorne kode, tako imenovani scm i In celoten razvojni proces poteka preko interneta ob sodelovanju velikega števila prostovoljnih razvojnikov. Nihče nikjer ne ž이고 sodelovalnega časa, vsi pa tekmujejo za najboljšo rešitev problema. Kaj si hočeš, Kaj si lahko boljšega želiš? E, sankcija za slabo upravljeno delo je javna kritika znotraj skupnosti. Ne da bi se spuščali v podrobnosti zdaj tega produkcijskega načina odprte kode, lahko povzamemo, da gre za izjemno provokacijo tradicionalni delitvi dela, organizacijskih hierarhiji in konvencionalnemu razumevanju lastnine. Že leta 1998 je izvršnik pri Microsoftu Vajnot Valopilil, se je piše, ne? tu je očitno nek finc, ne? napisal Billu Gatesu eno zaupno poročilo, ki ga danes poznamo kot Halloween document, v katerem opozarja na visoko kakovost Linuxa, In očinkovitost odprte kode, kot načina razvijanja programske opreme, tam piše tudi naslednje: Intrinzični paralelizem in svobodna izmenjava idej pri odprti kodi ima tolikšno prednost, da sploh ni primerljiva z našimi veljavnimi modeli. In naprej pravi, možnost zbiranja in žetve kolektivne inteligence tisočih posameznikov po internetu je preprosto čudovita. In odprtokodna evangelizacija zaključuje, se se zaširjenjem interneta stopnjuje veliko hitreje, kot to uspevamo z Microsoftovo evangelizacijo. Ko je Gayden to dobil, se je odločil za napad na odprto kodo. In česarkoli drugega od. Renegata, pravzaprav, ki je izšel iz nekega predhodnega, odprtokodnega eh, gibanja, tudi ne morate prečakovati. Ne? Bivši verniki so bili najbolj divji komunisti, najbolj divji komunisti so danes najbolj divji verniki in to so stare eh, renegatske zgodbe. Ne? <hums> Na, za razliko od gejca so se drugi veliki Igravci eh, IT industrije, kot je recimo IBM, Oracle, pa Google, pa eh, Amazon, in tako dalje, eh, odločili za drugačno pot in so se vključili v odprtokodni blok. Eh, nov produkcijski način, ki ga predstavlja odprta koda, bi lahko prenesli tudi na druga področja če bi na njih sprejeli naslednja izhodišča, načela. Uporabniško izhodišče, privodenje procesov inoviranja in paralelno v paralelno distribuiranih okoljih, se pravi, računalnik je, uporabnik je, je izhodišče kompletnega procesa. Drugo načelo je kooperativno upravljanje, podprto z kulturnimi normami in upravljavskimi pravili, Tretje načelo je ekonomija neekskluzivnega protirivalskega javnega dobra z mrežnimi sveda, eksternalitetami in sinergijami. Četrto je redefiniran pomen lastninskih pravic, ki se omejujejo na distribucijo in ne poznajo izključevanja. Seveda se bodo tem načelom ugorčeno uprla vsa tista okolja, ki dajejo prednost rutini pred ustvarjalnostjo, ki gradijo na ločevanju in ne na povezovanju, ki modularizacijo zavračajo zaradi izgube nadzora nad celoto in kim je lastnina sveta, tudi če ustavlja razvoj. In da zaključim, bi se vprašal, na podlagi vsega tega, ali bi Marks sprejel odprto kodo. E, zdaj, to je sveda tako zastavljeno vprašanje, da dopušča samo ugibanja. Če bi obrnili zadevo, ne, ali bi odprta koda sprejela Marksa, je odgovor popolnoma e, jasn, ker odprto kodniki v glavnem nimajo problema z sprejemanjem Marksa. Ne. Za primer lahko navedem Štefana Mertna, ki načeljuje celi mreži so pod imenom Econuks. Res je, da si z Marksom iz tradicije socialističnih držav, vključno z njegovo podobo iz našega proslulega predmeta samoupravljanja z temeli marksizma, nimamo kaj dosti pomagati, Treba ga je znova brat od začetka, nakar pa se hitro izkaže, da smo nasledi odgovora na dramatično vprašanje, zakaj pred našimi očmi razpada družba dela. Gledano za Marksovo optiko se v informacijski družbi dogajajo velike spremembe pri produkcijskih sredstvih. Digitalne produkte lahko kupiramo brez sakršnih izgub. Kopija je vedno enaka originalu, To je prva taka sprememba. Druga. Pravi način za učinkovito produkcijo informacij je krepitev ustvarjalnosti, ne pa njeno relativiziranje. Odprta koda noče biti redka dobrina, in se z neumejenim, brezplačnim razmnoževanjem upira logiki intelektualne lastnine. In končno sodelovanje pri produkciji odprte kode temelji na želji po samopotrjevanju, ki je nasprotje odtojenemu delu za kapitalistov profit, rezultira pa za veliko boljšimi dosežki. Da ne bo nesporazumov, odprta koda ni nobena revolucionarna stranka, ki bi se zaklinjala proti kapitalizmu, je sestavni del kapitalistične družbe in obenem presežek te družbe. Nastala je v najbolj razvitem kapitalizmu, ampak je postala kvas, s katerim v ortodoksnem kapitalizmu ni več mogoče peči kruha. Po Marksovi teoriji produkcije prav to nakazuje, da odprta koda pripada neki novi, prihajajoči epohi. Drugačnost odprtokodnih delavcev, od klasičnih industrijskih delavcev, se kaže v tem, da njim ni vseeno kaj proizvajajo in ne pristajajo na zamenjavo abstraktne delovne sile za plačo. Hočejo nekaj čisto drugega. To me spominja na nemško študentsko gibanje, ne, kjer je bil program z, enim samim, z eno samo parolo ganz andere. In to je besnilo ne, etablirane eh, kroge, ker je bilo neugotovljiv, ker se niso mogli pogajati ne, eh, okrog tega. Eh, in tudi danes to čisto nekaj drugega Pri, pro, pri odprti kodi spravlja kapitalisteve za drego, ker ne vejo, kakšen ekvivalent naj ponudijo. S čem bi se pogajali z odprtokodniki? Odprtokodniki jim nočejo prodati svojega znanja za denar, kvečimo jim ga lahko podarijo, Ampak kaj je potem stržno ekonomijo, ki sveta? Zato se je začelo govoriti o takovani ekonomiji darovanja, gift ekonomi, kar Erik Raymond iz ene od struj odprte kode celo sprejema, eh, mnogi drugi pa jo ostro zavračajo, ker ne gre za nekakršno reciprociteto. Pravi, če ni reciprocitete, tudi darila ni. Ne? Darilo se vedno eh, vrača, ne? pri odprti kodi pa ne gre za reciprociteto, eh, ampak za načelo, ki pri nekaterih vzbuja grozo. Se boste nasmehili, za katero načelo gre pri odprti kodi? Vsakemu po njegovih potrebah. Kar rabi mu dajo. Ampak kapitalistični ekonomisti sveda zlepa ne odnehajo in če ni šlo za gift ekonomine, so si za mir svoje duše izmislili še ekonomijo pozornosti. Se in in ugibajo, ja, mogoče jim gre pa za to, odprt Radi bi bili glavni, ne. Ne, in dajmo jim to, ne, naj bojo glavni. Ne, in je to plačilo. Ne. E, ekonomisti preprosto ne morejo razumeti, za zakaj gre niti pri internetu, niti zakaj gre pri odprti Stefan Štefan Merten je se zaveda, da samo potrejevanje e, ni izum odprte kode. Ne. Ampak ga je ga v umetnosti in še marsikje drugje poznajo od davnine. Tudi oni, ki so uh, risali uh, žvalina, na stene jamne, so iskali ne, možnosti za samopotrejevanje. Ampak odprta koda se od njih razlikuje v nekaterih zelo pomembnih. Odprta koda namreč ni izraz larporlatizma, ampak načrtno računa z uporabnostjo za vse, ki sedajo za računalniki. Vsem mora koristiti. Se pravi, da bolj kot komercialisti upoštevajo tržno marketinjško analizo, ne, kaj pravzaprav se v računalništvu kaj manka ne, in to naredijo. E, skratka, ne delajo iz nekega hipnega e, navdiha, ne, e, ampak delajo načrtno. In v tem se razlikujejo, ne, od, od nekih starejših oblik samopotrevanja. Nasledna razlika, odprta, kot da ni neko starinsko rokodelstvo ne, e, neka posebna spretnost, ampak, ki, ki ima korenine v neki, neki preteklosti, ampak je najrazvitejša oblika produkcije, ki jo človeštvo danes sploh zmore. Tretja specifika je, da odprta koda ni dosežek nekega nerazumljivega posamez nerazumljenega posameznika, ki nekje samoti ne samo nekaj prepelje ne, in se skostisto pač proba potem izkazati pred drugimi. Ne. Ampak je to nekaj dejavno, ne, ampak, ampak odprta koda nastal, nastaja v organiziranem sodelovanju, praviloma v izjemno širokih mednarodno zasnovanih za skupinah. In končno, odprta koda ne izgubi vrednosti, če se pojavi na trgu, v neštetih primerkih, eh, za višjo ali pač nižjo ceno. Ne. Tis, tiste, tisti artefakti potrjevanja iz tradicije, iz preteklosti, eh, zgubijo ves čar tist trenutek, ko jih nekdo začne štancati ne, in jih dobiš na, na pred crkvijo na eh, stojnicah. Odprta koda, s tem nima problema. Če povzamemo je, odprtokodno družbo, je za odprtokodno, značilno, odprtokodno družbo značilno samopotrjevanje, kot glavna motivacija za sodelovanje v produkciji, eh, nepomembnost menjalne vrednosti, zaradi tega je stopila v, v žarišče eh, pač stvarna, uporabna vrednost. Eh, tretjič, odprto sodelovanje med ljudmi in četrtič mednarodne, tu je treba brati več nacionalne, multinacionalne skupnosti, skupine, skupnosti. Na predlaganih, na predstavljenih podlagah lahko zelo različno razmišljamo o bodočem razvoju, o tem, kaj nas v tej zvezi čaka. Lahko smo zelo zaskrbljeni nad zmanjševanjem potreb po delavcih, ker bodo stroji vse zmogljivejši, ampak se spomnimo se Marksa iz Grundrise, ki govori o povečevanju prostega časa in o novih možnostih za više dejavnosti. Automatizacija prinaša več priložnosti za samopotrevanje z ustvarjalnostjo. Naslednja možna smer razmišljanja. Nobena družba se doslej ni izognila menjavi oziroma temu, da je bilo služenje denarja glavni človekov cilj. Odprta koda ne računa za tržno menjavo in namesto maksimalizacije profita jo zanima izpolnitev osebnih potreb posameznikov in človeštva v celoti. Vse večji del produkcije bo slonel na svobodne komunikaciji preko interneta ki bo glavni način sestavljanja produkcijskih timov in zadovoljevanja uporabniških potreb. Nadalje, razlika med uporabnikom in proizvajalcem izginja. Že danes uporabniki sodelujejo pri dizajnu in konstrukciji izdelkov. Takšno prilagajanje je odlična priložnost uh, za samopotrevanje. Nadalje, stroji bodo vse bolj fleksibilni, kar odpira nove možnosti za številne inovacije. In končno se danjo nerazumno konkurenco na trgu bodo nadomestile različne oblike plodnega sodelovanja in sinergije. Sveda je možen tudi manj optimističen pogled. In Tiziana Teranova kaže na net slaves, govori o net slaves, o sužnih neta, ki delajo 24 krat 7, oziroma 90 ur tedensko. Mnogi, ki so v ZDA to počeli leta in leta, iz velikega navdušenja, nad novim produkcijskim načinom, sedaj preko sodišča, terjejo nadomestila za neizplačene ure. To je, to je seveda bolj pesimističen pogled na stvar. E, italijanski avtonomisti, Antonio Negri, Mauricio Lazzarato, Paolo Virno, Franco Berardi, opozarjajo, da je digitalna ekonomija ustvarila globalno, kot pravi oni temu, družbeno fabriko, ko se je produkcijski proces iz tovarne razširil na celo družbo kot ena sama informacijsko nadzorovana, monstruozna mašina. Politiki si povso glavijo be, eh, belje oklave, kako bi zajezili internet in van inštalirali števce za plačevanje informacij. Mnogi informatiki iz privatnih levov, kot rečemo, ne, čakajo na startni strelj, da jim postrežajo z učinkovitimi rešitvami za takšno predelavo interneta neoliberalci se ponujajo na pijačo k starim novolevičarjem, da bi združili sile in izkoristili, kot pravijo, tržne priložnosti odprte kode. Tako je Richard barbrok prepričan, ob tem je Richard Barbrook prepričan, da odprto kodnikov Tako prepevanje siren vendarle ne bo eh, zavedlo. Eh, odprto kodo, po mojem, najbolj nevarno osvajajo avtori nove ekonomije, temelječe na mreženju človeške inteligence, kot jo imenuje njihov pripadnik eh, Don Tepskot. Eh, Sposobni so zelo široke tolerance do drugačnosti od prtokodnikov, ampak pravijo na koncu, koncu je le treba odneče ne In na to računajo. <koh> Firme se bodo seveda reorganizirale in so pripravljene sprejeti participacijo od prtokodnikov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 Da sklenem, bi lahko morda v skupnosti odprte kode videli kolektivnega intelektualca v smislu Marksovega kolektivnega delavca, generičnega delavca. Italijanskim avtonomistom je to precej blizu in se stalno vrtijo okoli fragmenta o Mašini iz eh, Grunrisa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 na televiziji, v medijih, kar naprej se govori o tem ne, in straši ne, ljudi, kak je to grozna naprava, ker to, to tehnofilija, tehnofobija, to, to so pravljice za male otroke. Ne. Vprašanje trenutka je vrsnici,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 Vrde. Spravo, torej, če se vam je kam da se vam je nastalo kakšno vprašanje, kar na planu, Da mikrofona, se rok, da ste pač vajadili, glas, da se Film da, še čaka. Kako? En film še čaka, ne? To je gotovo, to je gotovo. To je pa je uh, kot vedno... Ja, se čas. Uh, kot vedno, uh, moram mi to začeti. Uh, jaz v bistvu, tako bom rekel, predvsem spremljam, seveda, uh, ta boj, ki ga da tudi danes predstavljate. Uh, in uh, sam nekako zaznavam, da... Zdi, da vendar le trenutno ta kapitalističen pogled na internet nekako zmaguje, to nam nekako v zadnjem času kaže, sami ste omenjali ta mordakova ideja, pač, da se pač plačuje za informacije. Pred dnevi smo recimo doživeli mrk, sicer to ni trebalo te povezaje, ampak doživeli mrk recimo največega. To podvodnika ponudnika mini nove. Verjetno bodo malo, kaj se pri nekih tiče sledili tudi drugi. Skaj, hočem reči, kapitalizem ima eno zelo močno skrito, ali niti ne skrito urodje, to je pravo. Pravo, je, pravo so napisali, tako rekoč oni in lahko zdaj postavimo na stran. Uh, in uh, skozi to se kaže, da verjetno kapitalistom v kratkem roku se obeta zmaga, ampak sem nekako uh, optimist kaj se pa tiče prihodnosti. prihodnost. Yeah. Kako te, recimo vi gledate? Ja, yeah. zdaj, za mene je najbolj kompetenten v tej zvezi ne, lesik. In tista reč, ki sem je na zadnje bral, je, je koda dva nič, ne, ki je neko streznenje. Ne. In veste, da je odprta koda, odprto kodno gibanje na začetku ne, bilo proti vsakršni regulaciji. Ne. Groza. Ne. Regulacija je najhujša stvar, ki se lahko odprti kodi zgodi. Ne. Ampak Kaj se je potem v tem nereguliranem prostoru, cyber, kaj, kiber prostoru ali cyber prostoru, ne, e, e, zgodilo? Ne, da so veliki igralci postavili svoje standarde, svoja pravila. Ne. E, e, eno je, da so to naredili s pomočjo jurisdikcije, ne. drugo je, da to delajo kar skodo, ne. E, kar je seveda hujše. Ne, ker pri jurisdikciji se še nekako pogajaš, lahko tudi kršiš, ne, pa si pač procesiran in tako dalje. Ne. E, pri kodi ne, te pa sklopi, ne. Ni, ni ne te vrže ven ne. in ne prideš, si, si, si gotov. E, in e, tu je zdaj lesik, ki je bil svedo na, na začetku absolutni zagovornik e, deregulacije, e, postal zdaj zagovornik, reguliranja, ne, ene transparentne kode, računajoč, da že večina, da se danes že lahko odprto oprejo na večino prebivalstva, ki ima izkušnjo z internetom ne, in si ga ne pusti vzeti. Ampak bo glasovala za eno kodifikacijo, za eno regulacijo, za eno ureditev, ki bo zagotovila naravo eh, tega skupnega dobrega, interneta kot skupno dobro. Ne? Eh, in jaz mislim, da bi ga bilo treba zelo, da bi bilo treba lesi go zelo prisluhniti in se hitro nekako zbuditi ne, in povezati svetu ne, in zastaviti aktivnosti v te smeri, ne. bodi si v okviru javnih odprtih standardov ne, pri, pri agencijah za standardizacijo, imamo svetovne, ISO ne, in, in evropske agencije za standardizacijo in tako. Zdaj, tako izkoristiti te v principu demokratične, Eh, eh, mehanizme ne, za to, da se zaščiti javno dobro, da se zaščiti eh, odprta koda. Ne. Če bomo še naprej eh, mislili, ne, da je džungla najboljša varianta za odprto kodnike, ne, potem eh, nas bo Microsoft veda, na vseh področjih. Eh. No, čeprav, čeprav, lahko prekime, v bistvu, da ja, če pogledamo, v bistvu, govorite o v, v, v, v, v svetu. Ne. Zdaj, daj imamo pogledati kod, da imamo cel kontinent, recimo Afrika, kjer Samo pač mm, posedovanje računalnika, da se ne, ne govorimo potem o internetu, kaj še o odprti kodi. E, pogledamo recimo Iran, pogledamo Kitajsko, kjer vladajo neki drugi zakoni o tem, kjer imajo omejen dostop do interneta, pogledamo Avstralijo, Ameriko in Veliko Britanijo, ker se že plačuje na, na javnih prostorih, torej na ne. Sredo obstajajo v teh Avstralija, Amerika, Anglija, zelo močne od protokotne skupnosti, ne, ki se borijo proti, ampak generalna situacija ne, je pa mal manj z, e, rožnata, ne, rožnata, ne, Tako da pač Rusija... ne kratkoročno je ampak... Ne, pač ne go, mislim, globalno, lahko na akademskem nivoju o tem razpravljamo. Ne, pa v, resnici, nekaj v resnici ni neke globalne slike, ampak so ja, te, ne, ki si jih omenil. Ne, ja, ja, ja. Konkretne situacije, ja. ne, ki so take, kakršne so. Ja. Ja, je pa vedno več skupnosti, seveda, ki postajajo vedno močnejše in se povezujejo. Ja, ja. Še nekaj mogoče zanimivo, ta odprta koda je postala dobiva tudi za nacionalne institucije, v smislu, recimo, koliko vem, ne samo slovenska vlada, oziroma slovenski mehanizem, da vlasti prehajajo na odprto kodne programe, Open Office, pri nekaterih drugih državah so že prešli iz da prije, da je zelo zanimivega paradoksa, ko država hkrati preganja, no. Sveda, Krati, pa se tudi ja, žal moram za Slovenijo reči, da, da ne spada med te države. E, ne. Ne. Govor, tem, da javna uprava... Ne, naši so, naši so vse šli podpisati, kar spomente se, ministra za razvoj, uh -huh. ki je šel isti dan ne, podpisati e, e, v Brisel direktivo o tem, da bo javna uprava v vseh članicah prišla na odprto kodo, ne? pa se je tam v avion in se zapelo v Berlin, ne, kjer je pa z Gatesom podpisal uh, dolgoročno pogodbo ne, o tem, da je vseh 100 tisoč uh, državnih računalnikov uh, podredil Microsoftu. Ne. Gates je pa obljubil neki center razvojni v, v Ljubljani, ki ne vem, a, a so ga pol naredili ali ga, ni, ali ga niso naredili. Ne. Sej, Verjetno ga še niso, ne? ampak ne vem. Ja, kam... Mislim pa, da se da, ker Microsoft ima izredno moč na to podporo na to v Sloveniji. Mislim, da se kar recimo z Mariborske, nače je bilo v računalni štatune, z Mariborske fakultete, ki verjetno se druje s temi štitutom, ki ga pa ima Microsoft. Sploh, sploh ni dvoma. Ne? V, v, v slovenskem šolstvu je, eh, pogledaj, v svetu je pravzaprav prvi korak, ne, če hoče država sistematično ravnati tukaj ne, in skladno tudi končno z e, e, priporočili ne, Evropske unije, ne, potem je prvi korak v šolah. Ne. E, jaz sem, mogoče nisem bil dovolj e, izrecen, ampak skušal sem pokazati, ne, da e, odprta koda odpira nešteto delovnih mest ne, za, za e, računalnikarje. Ne. ne, da posteda se vsakih toliko let postavijo v vrsto, pa čakajo na nove Windowse, ne? Ne? ampak da delajo, ne? prilagajajo računalniško opremo, aktivno jo kreirajo. Ne? In to je seveda takšna korist, ne? da bi šole morali absolutno prejiti na odprto kodo. Pri nas ne, pri nas je Microsoft zakon v šolah, ne. Svečanek je, ker jaz takšno kot je svet, pa nekaj je za ves. Ne, ta dočitelj dela jaz ne vidim. Mislim, zelo mora, pa meni to vidim, zato mislim. Ker če pogledam naše šole, kaj smo se pogledali v filmu, pa če se še nekaj ni, njega, če glas sklene, da to pa še pomembnejše, od tega pa res ni šole. Od tega pa res ni skor nič. Premed, informatika, kakre še ne, ti sučbe nekje, od tega, kar ste zdaj vi povedali, povdavljeno, rekom, pa to popred, ne? Se strinjam, ne, in zdaj vam bo zdaj pač... Glede tega, ja, pa zavesti, no, če sem lahko no, do mladih, vtujene, ne, kot tukaj opisali, to je ravno. E, to sem htel povedati, ne, da je sicer v okviru ministrstva za šolstvo še pod Gabrom, ne, obstajalo eno, eno resna ambicija, ne, oko, ne, se je reklo Za e, upeljavo odprte kode v e, izobraževanje, ampak e, so nagnali človeka, ki je to vodo, na je ministrstvo. Da pogodba. mu odpovedali, pogodbo. Ne? Tak, da danes imate pač nekaj, nekaj poskusov, da moram zdaj zajamčiti, ne, ne, ne poznam cele situacije, ne? ampak spomnim se, da so Brežice in tak centr za, srednje šolski za, se, se močno angažirajo za odprto kodo Velenje, recimo, šol, srednje šolski center, Novogoriški srednje šolski center. Nekaj je točk po Sloveniji, kje pravzaprav to ilegalno počnejo. Ne? Tako rekoč, ne? V bistvu, če rečem ilegalno, ne, pomeni, da pač ne izkoristijo tega, da bi ministrstvo Microsoftova urodja plačalo brez ugovora. Ne. Da je res, da tudi odprto kodnih stvari ni treba ne ampak se pa ne, na nek način odpovejo neki... Je uh... Civilna nepokoščina, pokor ilegalno Ja, ja. Jaz že nekaj uh, Programska oprema sodi pod autorsko pravo, ne pod patentno pravo. Uh, Ja podkop. Ja, ja podkop. Ne, ja ni glei patent je bil, Pri avtorskem pravu, se jaz kot avtor lahko odrejem v pravice, ne. Po našem zakonu ne, ne. Ja ne, tam za, zadnja zadnja novela zakona o avtorskih pravicah v slovenskega, ne lansko leto je bila, sprejeto, je bila sprejeto dopolnilo ne da se avtor svojemu avtorskemu delu ne more odpovedati. Zdaj recimo ne, ja delo ali avtorskim pravicam tudi. avtorskim pravicam ja avt, ne, avtorskem delu se tako ne mora je ne, moralna avtorska ne mora pravica ne ja tako je ja ne veram zakon <laughs> ja diri vam bom povedal, ne zborovodja ki je sam skomponiral uh, uh, skladbo in vodi svoj pevski zbor, ne, e, to pač vam govorim, ker bo v nedeljo en, pač, protest po celi Sloveniji, takšnih pevskih zborov, ne, in enega organizira v Hračah prav tak zborovodja, ne, e, Žoraj, ki ga poznate, mogoče je bil komu profesor na drugi gimnaziji, ne, e, je bil šokiran, ne, ker dejansko e, za, on lahko reče, ja, dobro, ne, mi se zmenimo, viste moji pevci, jaz ne bom zaračunal, ne, tega, ne, ampak za saza spošle račun, ne, in da on se ne more odpovedati. Če je tudi prak se, recimo, temativni vendo, spoh, recimo, prekazujem, to je najmedovo situacijo. Ne, a pa čakaj, ker so odnosno delavati, ne, kaj pri patentnem pravu, če bi pa to so odnosno patentno pravo je pa riči, spoh, če gremo zdaj, kar smo se pogovarjali, že kaj se dogaja v farmaceutiki pa v GSO variantah, Ti patentiraš že idejo. Zapravi, če imaš ti idejo za nek uh, uh, nadgradnjo ali novi program, nadgradnjo vzvečjo programov in jo patentiraš, bo so vsi dostali leti in to stoji lahko 20 let. Ja, pred desetimi leti je taka pobuda pri Vipo obstajala, tudi za računalniško opremo, za programsko opremo, ampak je bil splošen uh, afront, ne, tako da je morala biti in UNESCO in uh, Evropska unija uh, sta morali to prisluhiti in je ta možnost, da bi patentirali, da, da bi na ta način onemogočili dekompozicijo ne, programske vremeni. Patentni prav je zavori, ne pa zaščiti. Ja, ampak zdaj v bistvu pa poslušte, jaz sem prej mimo grade spustil eno, ne, da je copyright pravzaprav tragedija ne? Duhovnega, ja, duhovnega razvoja človeštva, ampak to je tako. Ne? Uh, vi v bistvu morate iskati neko ravnovesje ne? med tem, da nove ideje klijajo ne? in se razširjajo in grejo čim hitreje v, na vse konce in kraje. Ne? In med tem, da je treba avtorja te ideje na nek način spodbuditi ne? za to, kar je Narej, mora biti stimuliran za to. Ne? In uh, tle ni pravzaprav out-out situacija. Ne? Ta, ta, prav, ta prav problem je vedno iskanje uh, neke mestne srednje poti, da je volksit in koza cela in treba je vedno iskati te. No, razen v tem odprtokodnem gibanju in še v vedno širšem krogu ne? ljudi, ki, ki se odločajo za kopi left. Ne? Nikoli ne pomislim recimo za nobeno stvar, ki jo jaz napišem, da, da, bi, moral, da bi moral to zapasti pod kakšen copyright. Jaz, jaz sem se sprijazno s tem, ne, da, da me to ne zanima, ne, da, me, da copyright ni nekaj, kar bi me zanimalo. Ne, razen, eh, tako, ne. In eh, eh, zdaj bom pa še to rekel. Ne. Dokaz za to, ne, da copyright ni najbolj srečna eh, rešitev ne, tega problema, razširjanja idej oziroma e, vrednot in, in dosežkov in tako dalje in stimulacije, vam pokaže vsak, vsaka situacija, kjer nastopi neka, nek zastoj e, duhovnega razvoja. Jaz bi vas spomnil recimo na Sputnik ne? In, in pretres v Ameriki. Ne? Kaj pa zdaj? Mi smo zaostali. Ne? Kaj ne zdaj naredimo? E, kaj so naredili? Tako so Los Alamos zgradili, zgradili so še kup, enih takšnih znanstvenih mest, kamor so povabili znanstvenike, jih razbremenili vsakršnih pogodb, vsakršnih kopirajov, vsega tu je vse odprto, ne? in delajte, kar hočete, mente se, ne? ne skrbite za to, ali boste za to stimulirali, ali boste, to bomo mi poskrbeli, ne? in tako da. In to so vedli, da na ta način bodo dohiteli razvoj, ker to vsi vejo. In vsaka pametna, pomembna država, ki to zmore, to nardi, take, take eh, eh, okolja, ne. In mi vemo, da so taka, so, taka je recimo vaša druština za, za ta festival, ne? Vi se ne menite v tem, kdo je komu kaj rekel in se ne varujete, ne. Ne varujete idej en pred drugim, ne. Nasprotno, če hočeš nekaj narediti, ne, odpreš zadevo popolnoma, ne. Taki so teatri, take so vse, vse druščine, kjer ti hočeš imeti hiter ustvarjalni output. Tako da vemo, da copyright ni dober ne? Za, za te reči ne? in se ga je treba vtrest. In je to popolnoma utemeljeno, da o tem začnemo javno govoriti ker na internetu, dragi moji, bi absolutno pretiravo, če bi rekel, da je 1% vsebin pod copyrightom. Nič ni pod copyrightom na internetu. A me razumete? In to je njegova draž, to je njegova, ne. In zdaj tisti pravniki, ki letajo tle v krok in pišejo zakone in lovijo, stare mame, ki so predsednice nekih žensk, temle ljudskih pevk na dravskem polju, ne, ker so, ne vem kaj, pele, ne, in morajo zdaj plačati 200 evrov, ne, sazasu, ne. to je pa se, to, to je bedarija, no, to je nekaj, kar spada v nek pretekli ne. čas ne, in nekdo, nekdo ne razume, kam se svet vrti. No. Samo pripompa, kak so pa te ljudi iz tega los Aramuse nagradili? Zvsem, kar so hteli, na koncu kol, še Nobelove nagrade dobili. Ko vem... So na koncu ugotovili, da so včasih delali za naciste in za hitre, in so jih v Keho. Ko so bili divji stvarje, da niso več mogli prispevati in vrna, in uh, tako eh, naprej. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, da so te ljudi na koncu Eh, jaz, jaz iz, tega, iz te zgodbe poznam samo Pagvaško skupino, ker je moj prijatelj eh, Supek bil en od eh, članov in, in, in tvorcev te Pagvaške skupine. Se pravi, čujem, to so tisti, ki je za avtonsko bombo. Ja, dobro, vem, vem, vem, vem, to je ena ampak podobna skupina Manhattan, podobne. grupa ja, so podobne pogoje, v podobnih pogojih so delali, ne? ampak eh, oni so prišli v konflikt zaradi tega, ker so eh, pač začeli nasprotovati načinu uporabe teh eh, rezultatov. Ne? Ja, in potem so podobno so bili pa oni nekoliko členiče. Zakaj bi jim penzijo plačali? So že imeli takrat probleme s penzijskimi skladi, Ne vem, ampak načeloma niti Rusi nimajo težav, ne, ki so tam v teh vlastnih mestih. Hvala, je v prejšanju Se pravičo. Ali se vam zdi smiselno, da lahko vidimo moče preskok v tem copyrightu, v tem, da se vstavljamo v nekšne strani kot recimo piratska ali so to samo muh ena dnevnice, ki pač ne bojo v enki plejali v bodočjih parlamentov? Ne, men to samo, za, za mene je to simptom, ne, pač nekajga... <hlasik> Stanja, ne? E, ki ga oni pač e, malo mal posiljujejo ne? za nekimi rešitvami, ampak objednjem pa kaže, da bo verjetno čez deset let to sploh na rešitev. Ne? Ne? Jaz sem e, prepričan, ne, da copyright nima perspektive. Ja, Čeprav, tukaj ravno, se dogaja na področju um, downloadanja filmov ne, na domače računalnike, Se recimo te najbolj močne evropske države, Francija, Velika Britanija, zelo, zelo trudijo, da bi v bistvu uvedle, beremo v zelo v naših sopisy. in jaz sem konkretno prijateljica, ki je v Parizu, je dobila že od svojega ponudnika prvi ukor pred izključitljo. Pač, po zakonu še ni, ni mus, da... Niso sprejeli štega zakona v Franciji, da bo to res nadbili, ampak se je že odločil, da bo, ker je videl, da ima pre, preveliko... Pravno, je poslal neke naprave, oziroma, videli smo, da je ja. preveč. Kaj ti da se umiri, drugače bomo postopali še naprej? Kaj ti reče, da se upravljaš s tem, višče ne? No, ne. Ja. Zdaj, jaz, si, jaz si predstavljam, da bo cela zadeva prav tekla povezano s tem, kar si ti Igor pregovoril ja. o, o, o usodi interneta. Ne? Uh, intelektualna lasnina bo eno od, ena od artilerij, ne, s katero bodo probali eh, kapitalizirati eh, internet. Ne. Že probajo in bodo še eh, poskušali. Ne. Zaradi tega je predvod tole zauzemanje z, proti, oziroma diskretizacija kopirajta, ne, ki, ki je tudi jaz zganjam, ne, kjer le moram. Je en način branjenja svobodnega interneta, ne. Ker v Sloveniji se pa srečujemo seveda še zelo posvečenim pojmovanjem interneta, ne, copyrighta oziroma avtorskih pravic, ne. Pred nas napravni fakulteti to še vedno izenačujejo pravzaprav z lasniško pravico na zemlji, na predmetih, nepremičninah, in tako dalje, ne? kar pa nikoli ni bila, ne? intelektualna lasnina nikoli nikjer ni bila izenačena in je to tako pretiravanje, da je pravzaprav že ideologija, ker, eh, ker vedno so od samega začetka pravzaprav iskali ne? tudi ferius, ne? iskali načine in Amerika, ki ima, eh, še, ki ima veliko eh, mašinerijo za uveljavljene copyrighta, ne? ima tudi en strahotno, na strahotno pahljačo ne, izjem v okviru tako imenovane poštene rabe. Ne. Mi v našem zakonu nimamo niti, niti, niti procenta tega, kar, kar pozna ameriška zakonodaja v svoji, v svoji ureditvi, ne, kaj vse je izjema ne, v, v teh primerih. Ne. Da pa bojo seveda dramatizirali vse te primere In strašili ljudi, to pa ni, ni dvoma, da to to se bo to seboj. To se bo dogajalo. Se zgodil se je na, na, na Jožef Štefanu pred nekaj mesecom, roke gor, smo v Ljetuvu v pisarno, roke gor. In gledali, če imajo na računalnikih ilegalne zadeve. Sem so, da so nasrečo potem z enim SMS-poročilom, poslanim na pravo mesto, zbrisali vse podatke. Si, ja. Torej, v državno firmo, oziroma v Je tukaj, da, da, da je tragedija, to je simbolično za me. jaz, nis, jaz nisem vedel za ta primer, ampak, ampak za mene je simbolnega pomena, Ne. ker Štefan je pravzaprav en konc en konc unega uh, ženevskega, kaj že, na Cerna, ne. In vi veste, da je splet nastal v Cernu. In zaradi tega, da bi apsolutno širo eh, svobodo eh, komunikacije, ne, In, in e, e, Štefan je pravzaprav del tega, del tega mehanizma in ti preletijo noter, ne, tam, kjer so si kjer so naredili splet, ne, in ga branijo pred temi, ki so splet, splet branijo policaji pred tistimi, ki so splet naredili. Ja. da bi to debata za študentskimi, študentskimi trenutno, ne, Informacije, svoboda komunikacije, svoboda do izobraževanja. In človek pričakuje, da bodo mladi ljudje se tega ločili, ki smo imeli debato, kdo bo zdaj ta internet branil, kdo bo branil to svobodo. Ne? Pa vidimo, da se v Avstriji že mesece nekaj dogaja, pa vidimo, da se na Hrvaškem nekaj dogaja, pa vidimo, da se v Nemčiji nekaj dogaja ne? in da so tu mladi začeli. Neko, z neko željo po svobodi za izobraževanje, po svobodi za informacijo, da se lahko zbirajo študija in podobno. Zakaj se v Sloveniji ne dogaja? Ta prostor, okako, a je, ima to kakšno povezavo in ima? Je to neko stanje kulture? Ja, mislim, da ima. Ne? Poglej, jaz bi to navezal na to, kar je Adam prej govoril, ne? kako zgleda predmet računalništva. Ne? Veste, to zgleda tako, jaz sem že dovolj star, da sem doživel tudi uvajanje televizije v Sloveniji, da se spomnim tega. In kaj so takrat naredili? Takrat so profesori na elektrotehnički fakulteti v Ljubljani naredili en tak priročnik, enih 300 strani, z vsemi vezi notri. Tako da, ko si ti celo televizijo si lahko odprl, tako en meter je bil, papir notar, da si videl vsa vezja. In oni so bili pripričani, da uvajajo televizijo ne, med slovenski narod ne, na ta način. Ne. In te, ki e, e, e, razlagajo zaj, e, e, računalništvo na un način, centralna enota e, e, in tako dalje in tako dalje, kako so te stvari sestavljene in se šrafane, tudi mislijo to. Ne. Vi pa danes v šoli ničesar ne slište o družbenem vplivu televizije, kot smo prej govorili, medijska zgoja, in ničesar o, vpliv, o vplivu računalnikov. Ne, tega ni v tem predmetu. Ne. In eh, odkot ne potem mladi ljudje eh, kapirajo celo zadevo in ugotovijo, zakaj gre. Ne. Težko. Čeprav, ko, ko, so, ko so bili enkrat res prizadeti, recimo, ko, so, ko, je, ko je še eh, telekom ne, naskočil eh, Arnes, če se spomnite, pred 15 leti, ne, takrat so pašli šli mladi na cesto. Ne. Takrat so pa začutili, da jim bo, nekaj, da jim bo nekdo nekaj vzel ne, in so obranili eh, Arnes takrat. Eh, je še vedno zastojil. In je ključen ne, za, za to, da imamo, da smo Slovenci nekaj predstavljamo v uh, svetovnem tem uh, uh, računalništvu oziroma uh, uh, informacijski družbi. Ne. To je Arnes, to je zasluga Arnesa. Še s je zgodi soko, kaj se tiče povezljivosti Ja. ja. Uh, jaz preče. Um, naprej bril, da sam to povedal, da je recimo copyright, kar bilansirane in tako kaj pravice podržane, um, je svešno, če pač in pač vemo, da ni stvari, ki bi bila danes nekako unikatna in da v bistvu v tem krogotoku idej je težko pričakovati, da se lahko res katero stvar dejansko pritržiše, in jo priglasiti kot nekaj svojega. Bi pa tudi se narezo na na stvar, ki je gospod menila. Uh, trenutno se zelo dogaja okrog študentskih zadev. Uh, saj uh, v Ljubljani um, težko reče, ne sem del tega, ker uh, hoč, sem dele z dušo in srcem na animateki, ampak spremljam vse zadeve, skratka svoboda univerze in svoboda um, študija uh, se, pač bori, se bori za njo in uh, se zauzema zema in skuša zazeti pač nek avtonomni prostor študenski, tako da mi je všeč, da ob tej priliki, ki sicer govori, če drugih zadevah, ampak lahko povem to, da tudi v Mariboru. Um, stvar je, um, pač mladi imamo že krepko, krepko dovolj tega, kar se dogaja in trenutno je stvar mogoče na nevoj univerze. Zdaj, kar se pa tega tiče, če smo že čist v tej konkretnoj informacijski debati, je pa, da se mi zdi, da med mladnimi je še vedno dovolj občutka, da svoboda je in da si ob Microsoft programih še vedno lahko omogočiš druge, ki jih lahko pač prosto, do katerih prosto dostopaš in nimaš, mislim, se mi zdi, da nimamo občutka, da smo kakorkor umijeni oziroma, da imamo neke težave. Ne? Um, zato je v bistvu, če je internet um, nek globalni informator o vseh stvarih, ki kot smo ogotovili, da, da v procentih omogoča informacija, um, potem je um, v bistvu, hkrat pa v bistvu tudi zelo preveč imaginaren, zato, da bi se za zanj borila. Ne. Ker se borimo s tem za neke druge korporacije, saj to borim dekočo pač v družbah, a, kjer, pač, a, tako, a, kjer se pač borimo na ulicah, ne, nekaj delamo za to. In je v, bistvu tle, v tem primeru bodo pomembna pač ta, ta boj, a, ki ste pač omenili, dobro, da ste omenili, ker tu je dejansko res nekče, Avstrija, Hrvaška, so res dali skoraj svoje terise za to, da ne boje pričevali recimo šolnin. A, Da mu je konc, konec, da mu je dovolj, da se to vrnjako. Prejmeš, ukratka, boj za, uh, za stvari, ki te človeka tukaj, zdaj fizično. In Zaradi tega je ta debata, se mi zdi, ki se tiče mladih, še vedno v pregledu leta in pa copyrightov in vseh teh še vedno v stvarenih. Um, sprejemanja, skratka, da je v bistvu še ni, ni še, še ni to pragmatično. Ne, če sam imel za enkrat. Ja, v bistvu še vedno je tako opcija in še vedno se lahko tako izbira, da v bistvu, ja, sveda, vem, kaj mi hoče, oblogo, kaj mi... Begih danes recimo drugi virus, ki mi hoče update-ati pač Microsofta, ne, in ga skušam konstantno ignorirati in vem, da, ko bom enkrat pošel v to, mi bo pač zablokiral in ne bo mogo več... Se sport, Et, le, še okay. A, jaz bi čisto konkretno. na konkretno, primer v teh legislativah zadnji, ki se sprejema, primer krški, ki so trenutno poskusili zvažati v islandskem vseh teh sodnih procesov proti azijskim pareb in podobnim frakerom, akto ki zakonodata akta, ki se pripravna na svetovni ravni za copyright Varovanje. zakaj je iz čisto intelektualnega razreda ljudje izredno slabi odziv in iz, izredno tiha kritika. Mislim, ja sam spremam zelo te paradne konje, ki čas se na tem, da bi se danesko razvedla v javnosti pomeni interneta in nevadnosti za temi zakladavnike, da danesko internet namerava zapreti in razpocionirati in razpaketirati pri tem pa je zelo malo strokovnega giba, zelo malo je profesorjev, ki so javno izrekali pred tem, zelo malo je, naprimer, tudi tudi open source in open code uh, community, izjemno tih, kar se tiče tega. In to ja. meni zelo čudi, ker sem pričakoval, ravno tukaj bomo imeli močno. Ja. E en odgovor je, da javni podpore ni, ne, za neko uh, mrežo organizacijsko, ne pa neko strukturo, ne rabiš vendarle neko neko podporo, ne, da jo spostaviš, ne. E, zdaj, pri profesorjih, ne, med to ne čudi, ker oni se tako na nič ne odzivajo, ne. Pri, pri Naši. ja, lahko rečeš karkoli univerzi, pa ne bo nič rekel, ne. Moje vseeno, ne. To ne vpliva na njegovo napredovanje, ne, on procesi so čist neodvisni od tega, plače tudi, ne, kaj briga, ne, ne, ni, ni, da bi to bil kakšna inštanca vesti, ne, e, ali pa kritike, ne, e, ni govora, ne. E, tudi rubrik ni, ne, več časopisih, ne, e, jaz sem nekaj časa spremljal te rubrike, ki, ki, ki so se na, glasile na, na računalništvo, ne, Ampak to, to so bile same reklame za nove fotoaparate, ne, za nove, ne vem, oprosti, ne, to je zelo pomembna sadeva, ampak, ampak eh, lahko na drug način to nardiš. Ne. Jaz sem pa prečakoval v teh rubrik neko kritično razpravo ne, o, o, o teh fenomenih ne, eh, tehnologije in informacijske družbe. Ne, nič, nič od tega ni bilo. Eh, tako da eh, temu je res tako, ne. Zdaj, ena reč vam še moram jo povedati. Jaz sem že deset let v tem svetovni federaciji za procesiranje informacij, član devetega komiteja, ki se ukvarja z socialnimi posledicami informacijske tehnologije in še posebej z etiko. In ta organizacija letos praznuje 50 let. Tudi ta tehnični komite praznuje 50 let in jaz sem prvi slovenski predstavnik v tem tehničnem komiteju. In še danes v tem tehničnem komiteju ni nobenega izhodnih komunističnih držav. Kaj hočem zdaj s tem reči? Ne? Kaj, kaj je razlaga tega? Ne? Razlaga tega je, ne, da je informatika, računalnišč v teh državah bilo zelo tesno povezano z notranimi zadevami, z vojsko, za državnim establishmentom in tako dalje, ne? in da jih nastanek tega te, tehničnega komiteja devet za netehnične vidike, ne? računalništva, apriorno ni zanimal. Oni so tudi vse naredili, tudi glasovali niso za njega. Ne? Ena od ključnih debat je bila ne, recimo leta 1971, ko so ljudje te očetje, pravzaprav računalništva, ne, pripeljali Svetovni kongres celo v Ljubljano. In to je bila tudi prva afirmacija tega tehničnega komiteja, ne, brez sodelovanja jugoslovanskih predstavnikov v njem. In to se še kar naprej vleče, ne, to je še kar naprej prisotno, ne, da ta kritična dimenzija ne, te računalniške tehnologije ne, ni, ni prisotna v naši zavesti. Ne. Se upravičujem, da sem malo skreno zadevam. Počasi se mi je bliža ura deset, a jaz obželujem take zadeve, da stvari, v katerih je treba, se mi zdi je dosti govoriti potrebno s tem časom pomejevati. Posledeno, mogoče tako čužo zaključek, bo če se vprašati, če še do, do, do tako pošarjiti, poša ampak tak splošno, se vam zdi, da internet sploh moče mogoče tako je, mogoče, kontrolirati, sploh moč, a, a, da se ga kdo vzame za svojega, kot smo recimo rekli, ne? A ni internet, vendar leže v neki osnovi, kot, recimo, recimo, recimo njegova filozofija, tako neujemljiva, ne da praktično a, si jo ne more izsvojiti, ne glede na to kakšno moč, ali pravno, ali tehnično. Ja, zgodovinsko je tako, ne? tle so se ujeli tle so se ujela interesa znanosti, National Science Foundation v Ameriki in ameriške vojske, ne? ki je rabla nek sistem, ki bo deloval tudi v pogojih popolne destrukcije, ne? popolnega atomskega udara. Ne? In dejansko je nastavno. Z takimi predpostavkami, ne? Če se ta, ja. še vedno to Ja, ampak jaz se bojim seveda, da se ga da naskočiti z vseh mogočih koncev, ne? In da se ga da uh, močno obvladati, ne? Najprej voda, potem pa interes. Nafto, še malo. Ja, no in bi tudi o vodi pred 15 leti, tudi ne bi noben rekel, bi se smejali. Ja, tako Hvala za pozornost vam. Ne? Zelo zanimiva debata je bila.